No que estou inverso dende fai un tempo xa uns anos, pero que un sempre está a aprender cousas novas. Un estilo que antes non me decía moito, pero que a verdade é eh, desoes que te van atrapando pouco a pouco e non te deixan marchar. Oxe, imos con clásicos, clásicos, todas Big Five de Dave Brubeck, editado no ano 1959 e dentro de seguramente o seu álbum máis coñecido e tamén recoñecido que se titulou Time Out, que está como que vamos a poñer. Xa aviso neste programa que está dentro dos millores discos de jazz da historia. O empleo do compás inusual naquele entón de 5x4 Daí o nome do tema Take Five, pois deulle moita popularidade, igual que ese son do saxofón que realmente saltarín e contagioso. De feito, supoño que, aínda que non se xa de seguidores do jazz, este tema, esa melodía, seguramente a recoñecedes. Outro que rompeu moldes naqueles anos 50, no 59, tamén foi o músico Miles Davis con o LP King of Blue Que non só foi o disco máis vendido do músico, sino da historia do jazz Neste álbum King of Blue estaba este temazo que se chamaba "So What un tremendo tema e un álbum maravilloso que se me apuras e deses que un amante da música ten que ter si ou non porque aparte de Miles Davis de romper moldes e introducir o jazz modal estaban John Coltrane Cannonball Adderley Gene Coff e Bill Evans así que é Paul Chambers, perdón, o contrabaxista. Así que, como digo, casi era seguro que este disco fora unha alfalla, e así o é un álbum mítico dentro do jazz e tamén dentro da historia da música. E outro clásico do jazz foi o disco de John Coltrane do ano 1964 titulado I Love Supreme, unha búsqueda espiritual e tamén unha búsqueda interior para atopar algo na súa vida en o que estaba este acknowledgement, unha estupendo e maravilloso tema así como o álbumé que tamén está dentro do máis granado dentro dos millores discos de jazz da historia unha cousa bastante importante en xeral que estou descubrindo e que moitas veces as grabazóns se facían en moi poucas tomas e con unha improvisación por parte de todos os músicos Pois, impresionante. Cunhas notas, máis ou menos, que indicaba o músico protagonista, o resto, pois, facían cada un co seu instrumento cousas como que acabamos de escoitar ata ou agora. Impresionantes. E o millor de todo é que, para min, todo ensamblaba finalmente a perfección. Oxe amigos en retroevolución Jazz Os millores discos E dentro deses millores discos Os temas que eu coido Que poden representar máis Ese álbume De Jazz E do que levamos escutado ahora Entre os millores discos Da historia dentro do seu estilo E coido que Un pouco máis Un estilo que moitos poden Velo xa como culto pero que non empezou dese xeito. A meirande parte de moitos dos músicos empezaron moi denda abaixo, dende os clubs, os garitos máis infames, e tamén culpa de, de infancias moi pobres, pois moitos casos a droga, pois fixo estragos neles pero a súa música quedará para sempre. Lembrade que a se escoita grazas a Radio Filispín, al Radio Libre Comunitaria da Terra de Sancos que emite a traveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de internet, este terradio dende a comunidade de valenciana tamén emite o programa pola rede para todos vos. Moitos dos críticos de jazz e coñocedores do estilo Explorations do pianista Bill Evans, grabado no ano 1961, e dos seus millores traballos. Un músico introvertido con moitos demos dentro e que o único que lle gustaba facer era tocar o seu piano. Neste Explorations estaba o tema que acabamos de escoitar, titulado Israel, o segundo que fixo como trío con Bill Evans ao piano Scott. Lafaro faro o baixo, baixo e Paul Motian a batería. Unha delicia de disco que, como todo que estamos a escoitar, paga a pena, pois... Se non telo, eu recomendaría, pero se non telo, polo menos, si, escoitalo. O mundo do jazz casuas reedicións, porque os orixinais valen unha auténtica fortuna. En Xeral, se gravaron en sonido mono pero actualmente hai moitas casas que de discos que reditan en vinilo en CD pois estes discos incluso, incluso perdón, con alguna, alguna toma alternativa ou algún tema de esas grabazóns pero que non chegaron a formar parte do disco e todo isto a uns precios moito máis que asequibles Despois, sen entrar moito no tema esta, si somos os másteres orixinais ou non, si está grabado en digital ou non, caca la perda de calidade, pois, é eh, eh, bastante, en fin, en eso xa non me meto. Pero, se si non queredes pagar fortunas por un disco orixinal que moitas veces non sabemos en que estado pode estar, eu recomendo vos que en vinilo ou en CD, pero en formato físico podedes atopar reedicións a precios moi moi asequibles. delicioso tema titulase Ruby, my dear grabouse por Thelonious Monk no ano 1957 dentro do seu álbum e tamén como digo sempre, según moitos críticos, do millor que fixo o músico Thelonious Monk titulado Monks Music este tema concretamente é Entre outros estaban John Contrain e Art Barclay, míticos músicos dentro do mundo do jazz. Un excelente álbume este Monks Music que fainos unha idea do Ben que sabía facer pianista a súa música e, sobre de todo, saber rodearse de grandes músicos un disco que a verdade é que a min encanta <música> olha que coisa máis linda máis cheia de graça é menina que vem que passa um doce balanço caminho Moça do corpo dourado Do sol de Panema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo porque tudo é tão triste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 faces his smiles but she doesn't see Thank you. Este, de Guild of Ipanema, é eh, un clásico por partida doble, tanto no mundo do jazz como no mundo da bossa nova. ano bueno, 1964, saxofonista Stan Enz e Joe Gilberto xuntaronse para facer e eh, revisitar Composicións de Antonio Carlos Jobim, ou Tom Jobim. Parece ser que, ainda que se tiña moito respeto nas grabazóns, a causa pois, foi bastante tensa. Pero, nem barcantes, saiu non só este de quell of Ipanema, a moza de Ipanema, sino moitos máis temas estupendos e sensuais que llevo a recibir un Grammy como grabación do ano, neste caso do ano 1964, e foi un disco moi vendido para ser de jazz e de Bossa Nova. Ademais, a Bossa Nova tuvo ese impulso cara o resto do mundo e poido sair do Brasil. Un Álbume francamente delicioso que un siempre puede disfrutar. amigos, estamos a piques de rematar escuitando este piece de Ornette Coleman dentro do seu álbum do ano 1959 The Shade of Jazz to Come, unha obra mestra do free jazz e o son máis vanguardista dentro do xénero. Así que lembrade que aquí metro de evolución Escoitamos hoxe esta semana millordito chas, chas do millor. de que esto foi posible grazas a Radio Philips a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tres Ancos que atravesou 93.9 da FM de Ferrol e mito programa, o igual que a través de internet que te te Radio dende a Comunidade Valenciana tamén mito programa para todos vos a través da rede e que Xa sabedes que tanto en Archipuntor como en iVox podedes descargar os programas para escoitalos cando vos que irades. Nada máis unha aperta e deica o próximo programa, amigos.